Farið, ég sendi yður eins og lömb meðal úlfa. Hafið ekki pingju, ekki mal eða skó og heilsið engum á leifinni. Hvar sem þér komið í hús, þá segið fyrst Friður sé með húsi þessu. Og sé þar nokkurt friðarins barn mun friður yðar kvíla yfir því. Ella hverfa aftur til yðar. Veriðum kyrt í sama húsi. Neiti þess sem þar er framborið í mat og drykk. Verður er verkamæðurinn launa sinna. Egið skulu þér fleitjast hús úr húsi og hvar sem þeir komið í borg og tekið er við yður, þá neiti þess sem sett er fyrir yður. Lækni þá sem þar eru sjúkir og segi þeim Guðs ríki er komið í nánd En hvar sem þér komið í borg og eigi er við yfir tekið, þá farið út á strætin og segið Jafnvel það dust sem loðir við fæturvora úr borgiðar, þurkum við er af oss og þér getið hirta. Vitið samt þetta, að Guðs er komið í nánd. Ég segiður, bæri lagra mun sódómu á þeim degi en þeirri borg. Veið þér Kóra sín, veið þér Betza íta. Ef gerst hefðu í Týrus og síton kraftaverkin sem gerðust í ykkur, hefðu þær löngu yðrast og setið í sekk og ösku. En Týrus og síton mun bærilegra í dóminum en ykkur. Og þú, Kapernaum, verður þú hafin til himins? Nei. Til heljar mun þér steift verða. Sá sem á yður hlýðir, á mig og sá sem hafnar yður, hafnar mér. En sá sem hafnar mér, hafnar þeim, er sendi mig. Nú komu þeir 72 aftur með fögnuði og sögðu Drottinn, jafnvel illir andar hlýð okkur þegar við tölum í fínu nafni en Jésús mælti við það. Ég sá Satan rapa af himni sem eldingu. Ég hef gefið yður vald að stíga á hökkorma og spordrega og yfir öllu óvinarins veldi. Alls ekkert mun gera yður mein. Gleðið samt ekki af því að illu andarnir hlýða yður. Gleðist öllu heldur af hinu að nöfn í eru skráð í himnunum. Á sömu stundu fylltist Jésús að fagnandi gleði heilags anda og sagði Ég vegsama þig, fadir, drottin himins og jarðar, að þú hefur hulið þetta spekingum og hikjinda mönnum, en opinbera það smælingum. Já, fadir, svo var þér þóknanlegt. Allt hefur fadir minn fale mér og engin veit hver sonurinn er nema fadirinn mjög hver fadurinn er nema sonurinn og sá sem sonurinn vill opinbera hann og Jésús nýri sér að lærisveinum sínum og sagði einslega við þá sæl eru þau augu sem sjá það sem þér sjáuð því að ég segi yfir margir spámenn og konungar vildu sjá það sem þér sjáuð en sáuð það ekki og heyra það sem þér heyrið, en heyrðu það ekki. Logvitringur nokkur stjæf fram. vildi freista Jesú og mælti Meistari, hvað á ég að gera til þess að öðlast eilíft líf? Jesú sagði við hann Hvað er ritað í lágmálinu? Hvernig lest þú? Hann svaraði Elska Elskaskalt þú drottinn, Guð þinn, af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni, öllum mætti þínum og öllum huga þínum og náunga þinn eins og sjálfan þig. Jésu sagði við hann, þú svaraði rétt, gerð þú þetta og þú mynd lifa. En lögvitringurinn vildi réttlæta sjálfan sig og sagði við Jésu, hver er þá náungi minn? Fví svaraði Jésús svo. Maður nokkur fór frá Jérusalem ofan til Jeriko og fjalli hendur ræmingum. Þeir flettu hann klæðum og börðu hann, hurfu brottsíðan og letu hann eftir döðvona. Svo vildi til að prestur nokkur fór ofan sama veg og sá mannin en sveigði framhjá. Eins kom og lefiði þar að sá og sveigði framhjá. En samvergin okkur er var á ferð, kom að honum og er hann sá hann, kendi hann í brjóðstjöðumann. Gekk til hans, battum sár hans og heldti í þau viðsmjöri og víni. Og hann setti hann á sinn eigin eik, flutti hann til gistihús og létt sér andumann. Dæin eftir tók hann upp tvo denara, fekk jastgæfanum og mælti, látt þér og það sem þú kostar meira til skal ég borga þér þegar ég kem aftur. Hver þessara þryggja sýnist þér hafa reynst náungi þeim manni sem fjalli hendur rauningum? Hann mælti. Sá sem miskunnaverkið gerði á honum. Jésús sagði þá við hann. Far þú og ger þið sama. Á ferð þeirra kom Jésús í þorp nokkurt og konaða nafni Marta bauð honum heim. Hún átti sýstur er María hjet og settist hún við fætur drottins og hlíti á orð hans. En Marta lagði allan hug á að veita sem mesta þjónustu og hún gekk til hans og mælti Drottin, hyrðir þú eigi um þa að sýsti mín læti mig eina um að þjóna gestum? Segð þú henni A hjálpa mér. En drottinn svaraði henni. Marta, Marta, þú ert áhyggjufull og mæðist í mörgu. En eitt er nauðsynlegt. Maria valdi góða hlutskiptið. Þa verður ekki frá henni tekið.